Vader, ons dankie vanmorgen vir hierdie dag vir die geleentheid. Dankie Heere vir die voorrecht om u te mag eer en te mag aanbid, u lof te mag besing, dat u werkelijk lofwaardig is. Dankie Heere dat ons ons kan instel om u stem te hoor, u woord te hoor, dat u met ons elkeen as persoon, elkeen afzonderlijk een saak uit te maak het, dat u met elkeen van ons bemoeienis gemaakt het, en wil maak, elkeen van ons, by u betrokken wil hee, by ons betrokken wil wees. Dankie Heere, dat by u, daar nie iets soos een nommer is nie, nie een gezichtsloose massa nie, maar dat elkeen van ons, afzonderlik, individueel, met u in die heerlijke verhouding kan staan. Ons eer u daarvoor Vader, ons eer u vir die morgen, ons eer u vir ons samen zijn, eer u vir elkeen wat hier is, elkeen wat inluistert, Vanmorgen, heren, dat jy dier die gees in elkeen van ons hart ons kom besoek. Dat ons elkeen bewissel wees van die nabijheid, van die hart, die hinkering, om intimiteit met ons te heen. Ons eer, die vanmorgen vader, in Jesus naam. Amen. Kom ons lees Matthäus 22. Kijk wiek die vanmorgen daar in Matthäus 22. Dit gaan oor die koning wat sy feestmaal bereid het, een bruiloftsmaal, vir die bruiloft van sy seun. Ek gaan van vers 1 aflees, hy sê, en Jesus het weer, dier gelijkenisse, met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die jemele, is soos een koning, wat een bruiloft vir sy seun bereid het, en sy diensnechte uitgestuur het, om die genoeedes, na die bruiloft te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensnechte uitgestuur, met die boodskap, sê vir die genoeedes, kyk, My maaltijd het ek berei my beeste en vetgemaakte feest geslag en alles is gereed, kom na die breilof. Maar hulle nie daaraan gesteer nie en weggegaan, elke keer na sy stuk land of ander na sy handelszaak. En die oorgges het sy dienstnechte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit oor, het hy kwaad geworden en sy manskappe gesteer en daar die moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy dienstnechte, die breilof is wel gereed maar die genoeedes was dit nie waard nie. Gaan dan nou op die kruispaaie, en noei allemaal wat julle mag vind, na die breilof. En daar die dienstnecht het uitgegaan op die paaie, en allemaal versamel wat hulle gevind het slecht is, sowel as goeie is. En die breilofsaal het vol gasten geword. En toe die koning ingaan om na die gasten te kyk, sien hy daar iemand, wat nie een breilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom, sonder een breilofskleed aan? en hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning van sy dienaars, bind sy hand en voet en neem hom weg en werp om in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknerst van die tanden, want baie is geroep, maar min, uitverkies. Nou hierdie is een, alwe moeilikere aange stik, en dalk het ons nodig om bykie daarna te kyk, in die licht van, van dit wat vir ons voorlee in, in 2013. Ons sien hierdie koning, wat een feestmaal berei, wat een breilofsmaal berei. Ons weet die koning is God. Ons weet die breidegom is die jemelse breidegom, is sy seen, is Jesus Christus. So, ons sien waarvan praat hy? praat van die breilof van die lam, maar wie is die breid? Hy sien, dit interessant, hy praat van twee stelle genooides. Die eerste wat genooi was, sê hy, uiteindelik was dit nie werk nie. Paulus maak een interessante stelling oor die ding, hy sit vir ons bykie licht daarop in Romein 1 vers 16, daar sê hy, hy sê, ek skaal nie oor die evangelie van Jesus Christus, en die is die kracht van God, tot redding vir elkeen wat geloo, eerste vir die jood, en ook vir die Griek, nou weet ons Griek hier, in die geval, beteken die res, ek wil dus sê, as ons na hierdie skrif kyk, en dis die beginsel wat Jesus vir ons hier deurgeen met die gelijkenis, is dat die joode was die eerste genoeeders, hulle was nie die enigste genooides nie, maar hulle is in die eerste plek genooi. Maar het hulle self nie waardig geacht nie, daarom het hulle Jezus gekruisig. Het hulle self nie waardig geacht, om deel te neem aan die breiloftie, en dan sê hy hierdie ding, dan sê hy, ga nou na die steegies, ga nou in die straat in, en ga noei allemaal wat julle kan vind, en laat hulle kom. En dit is toe precies wat gebeur het. So as ons nou sien, die beginsel hier is, Johannes 316 16 sê, so lief het God vir amal gehad, die wereld gehad, die kosmos gehad, dat hy sy enige boore sien gestuur het, so dat elkeen wat in hom glo nie verloor mag gaan, Niet elkeen wat opdaag vir die bruilof, maar dit kan ook nie heel te mal sê nie. Ons sien dat Johannes van hom skryf, hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wereld wegneem. So is duidelik het God, wie hy in gedachte gehad het, toe hy praat van die bruilof. As bruid bedoel hy die mensdom nie net Israel nie. Ja, die uitnodiging het in die eerste plek na Israel toegekom, dier Abraham en dier Mooses, het die uitnodiging in die eerste plek na Israel toegekom, maar die uitnodiging was van die begin af nie net vir Israel nie, ondou jylle vir Agab, of vir Agan en Ragab, Agan wat een van die genoeedes was, van die eerste genoeedes, maar wat het nie waard was nie, wat omvergryp het aan die ban goed by Jericho, en hoe dat Ragab die hoer van Jericho, wat nie genoeed was nie, ingekom het, en letterlijk ingebouw is in die geslagsregister van Jezus. Ons sien hoe dat recht door die skrif, Jezus had die stelling gemaakt en sê, daar was baie melaatses in Israel, in die tyd van Elisa, maar nie een is genees nie behalwe die Amandesirier, en daar was baie wederwees in Israel, die tyd van Elia, na nie een toe is, Elia gesteer nie behalwe die wederwees van Sarfat en Sinon, wat ook heiden was. So ons sien, Godse hart, is dat het allemaal is. Maar is so hard seer, dat die wat eerste genooi was, en nou is het vir ons makkelijk om te sê, die eerste genooi is, is, die jode, en is waar. Maar ons is nou al 2000 jaar, wil ek sê, by die joodse dispensatie voorbij. Wie is nou die genooi is? Ek wil sê, wie die genooi is, is, wat die eerste genooi is, is die wat die voorrecht gehad het om die boodskap van die verlossing van Jesus Christus toe waard om die goeie nies te hoor van wat aan die kruis gebeur het. En so baie ouwens, ach hulle self, dit nie waardig, om deel te wees daarvan nie. En die gevolg is, dat die evangelie spry, en al hoe meer ouwens, jy weet, dit is my interessant, hoe Paulus op een stadium gesê, as jylle, jylle dan nie waardig, ach, vir die evangelie, hy sê, dan los ons jylle, en ons die stof van ons voete af, en ons went ons naar die heidene. En dit is netterlijk wat gebeur het. In ons leven vandag, is die vraag, hoeveel is daar, hoeveel sogenaamde christen is daar, hoeveel mense, godsdienstige mense is daar, waar die boodskap gehoor het, en daar niks mee maak nie, wat nie opdag, vir die breilof nie. En wat is die beginsel van die breilof? Wat probeer hy eindelijk vir ons sê? Hy sien hier in vers 12, sê hy, hy vind hier ou, wat nie een breilofstleed aan het nie. En dan sê hy, sy, vriend, Hoor we hoe spreek hom aan? Hy sê, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder een breil aan? En die skrif sê hier, Jezus geef hier die gelijkenis, hy sê, en hy kon geen woord sê nie. So ons het twee goed die so. Ons het een man, wat opgedaag het vir die breil van die lam. Een man wat genooi is, maar nommer een het in die breil of aan nie, en nommer twee, het hy geen vrymoedigheid nie. Hy kan niks sê nie. Hy kon nie een woord uitkry nie. Kon geen woord uitkry nie. Geen vrymoedigheid nie, geen kleed nie. So dit lyk vir my, as ek na die twee goed kyk, dan sien ek, een breilofskleed, geef vir my is vrymoedigheid. So as jy nie die een het nie, jy nie ander nie. Jy weet, soos kyk in Lukas 18, gebruik Jezus die gelijkenis van die fariseer en die tollenaar jylle onthou die beeld nie, hy sê die fariseer sê daar gaan staan, en hy het by hom gebid, ek wil amper sê, dit klink my meer of hy tot hom self gebid het, want hy het gesê, jyre dankie dat ek nie is soos hierdie ander mense nie, en ook is soos hierdie tollenaar nie, want ek gee my tiendes van alles wat ek verkry, en ek vastweem al een week, en ek is eindelijk nie die man, nou dit het die beeld van vrijmoedigheid, maar ek wil jylle die vraag vraag, was dit vrijmoedigheid? Dit was die vrymoedigheid nie, dit was arrogantie. Wie, wat is die verskil tussen vrymoedigheid en arrogantie, as jy kyk na die fariseers? Die fariseer het gedink, dat wie en wat hy is, is oor sy eie werke, oor sy eie prestatie, oor wat hy recht gekry het. Soos sê, eindeliks, wie hy vereer het in sy gebed, is nie God nie, maar omself. Hy was met omself bezig. Die tollenaar dat ten oor, was so onvrymoedig, so minderwaardig, dat hy somme daar ver, een kant gaan staan het, op sy borst geslaan het, en uitgeroep het, en sê, o God, wees my sonder genadig. So ons het twee ouders hier, een arrogant, en een onvrijmoedig, maar dit is nie wat ons soek nie, ons soek een oud wat vrijmoedigheid het. So hoe sal dit wees, om vrijmoedigheid te hee, en waar krij ons die kleed, waar krij ons die breilofskleed, wat vir ons vrijmoedigheid moet gee? Wie wil skiet, Wat kom in jou geboed op? Wat er skrif spring in jou, in jou hart op? As ek die vraag vraag. Jesaja 61, 10 Ek is baie blij in die Heere. My siel juich in my God, want hy het my beklee met kleren van huil. Hy het my gewikkel in die mantel van gerechtigheid. Soos hy breidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind en hy breid wat hy versier met hy juwele Jy sien, die kleed van gerechtigheid is die vrymoedigheid. Daarom skryf, die skryver van die breers het van so, in die breers 10 skryf hy hier die ding by vers 14, het hy gesê, dier een offer het hy vir altyd volmaak die wat geilig word. Met een offer het hy die prijs betaal. Met een offer het hy die sonde van die wereld weggedoen het hy die sonde van die wereld weggeneem. Met een offer het hy ons volmaak voor hom gestel. Ondou jy ons beeld van 2 Korintheers 515 wat gesê het, omdat een vooralmal gesterf het, is het so goed, dat elk een voor homself gesterf het, en nou het een gesterwe, en daarom ken ons niemand meer na die vlees nie, want ons was allemaal in afzonderlik individueel ingesluid in Jesus Christus in die kruis. En daarom sien God ons nie na die vlees nie, hy sien ons as nieuwe skepsels. En jy sien, dis die dilemma, die variseer het omself na die vlees gesien, en hy het een paar goed na die vlees volgens sy standaard reg gekry, maar volgens Godse standaard het hy klaaglik moes Die tollenaar kyk ook na omself, na sy vleeslike optrede, na sy eie prestatie. En hy sê, ek het geen prestatie nie. En nou beroep hy om op God, hy sê, o God wees my, sonder genadig. Maar, kyk mooi, hy staan ook in onvrijmoedigheid tenor God. En hy, hierdie man in die breilofsaal, hy het nie een breilofsleet aan nie, en hy het nie vrymoedigheid, en hy kan nie praat nie. En nou is die vraag, waar staan ek en jy? Hy sien, toe Jezus gekom het, en sonde geword het, so ons kon word, die gerechtigheid van God, hy het my beklee, met kleren van heil, my in hierdie mantel van gerechtigheid, gewikkel. Oepiet sê altyd, hy het my so ingewikkeld in om, so ingepasd, hy het my in hierdie mantel van gerechtigheid gewikkel, dis die mantel van gerechtigheid, wat my vrymoedigheid gee nou hoor wat sê die skryder van die Brees, hy sê, met een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word, dan gaan uit vers 17 toe hy sê ek sal dus aan hulle sondes en hulle oortredinge, nooit meer dink nie God sê die kleed van gerechtigheid vervang die skuld. Die kleed van gerechtigheid impliseer dat die skuldbrief uitgedelg is. Dat er geen uitstaande agenda meer is nie. Dat die oortreding en die ongerechtigheid en die misdade verreken is. Dat die strijd voorbij is, Jesaja 40, dat ons strijd voorbij is, dat ons skuld betaal is en dat ons uit die hand van die Heere dubbel ontvang, dubbel genade ontvang, voor al ons zondes. Dit is wat het impliseer hy sê, an die sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie, en dan sê vers 18 die ding, hy sê, en terwijl daar dan nou, as daar dan nou vergifnis vir die ding is, as die bord skoon is, as daar weggedoen is, met die skuldbrief teen ons, as hy ons smarte gedraad, as hy ons siektes in sy lichaam gedraad, as hy ons straf gedraad, as dit dan werkelijk gebeur het, hy sê, dan bly daar, geen offer meer vir die sonde oor nie, want die offer is gebring 2000 jaar geleden op Golgotha. So daar is nie nog offer nodig nie. En dan sê vers 19, Hebreus 10 vers 19, terwijl ons dan broeders, vrymoedigheid het. Terwijl ons dan, hoekom het ons vrymoedigheid? Wat gee ons vrymoedigheid? Ons het vrymoedigheid, omdat daar nie meer een offer nodig is nie. Ek het nie nodig om een offer te bring, om voor God te kan staan nie die offer is vir my gebring. Hoor die vrymoedigheid? Daar is nie een uitstaande agenda wat oor is nie. Want ek is vry. Ons het het gesing vanmorgen. En as ek val, en as ek val is u by my. U het betaal. Ek is vry. Ek is vry. En omdat ek vry is, daarom kan ek staan in hierdie heerlijkheid. En dit geef my die vrymoedigheid. Hy sê, nou het ek vrymoedigheid om wat te doen? Om in te gaan in die heiligdom en in die allerheiligste. Nou, om hier mooi die beeld kyk, in die oud testament, in die tempel, en die allerheiligste was Godse teenwoordigheid. En net die hoopriester, eenmaal een jaar nadat hy geoffer gewas en gewaas is, en ge, die hele retsjou gegaan het, kon hy daar ingaan met bloed om te gaan offer, in Godse teenwoordigheid. Nou is die voorhangsel geskeerd. God het geskeer, van vanboot tot ondergeskeer, hy sê, en houd ek vrymoedigheid om daar te lewe, om te lewe achter die voorhangsel, te lewe binnen in Godse teenwoordigheid. Kam aan, is dit nie vrymoedigheid nie? Besef jy, daar is nie een offer nodig vir my om daar te kom nie. Hoeveel christenen sit met hierdie ding, van ek moet eers voorbereid wees, ek moet, moet soveel vergiffenis krij en ek moet eers so dat jy heel gaan om daar te kom wie wat, die daar leef in jou, God het ons sy geest gegeen, die allerheiligste het binnen in jou gekom, hoe makkelijk is dit? Sê jy die eerlijkheid hiervan? Nou, as ons hierin kyk, wil ek hier met saam uitblaai, na een skrift toe in 1 Johannes 5, 1 Johannes 5 by vers 17, wat een mooie opsomming van hierdie ding is, 1 Johannes 4, 17. Hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hee in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wereld. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hee in die oordeelsdag. Nou goed, kom ons kyk bykie mooi. As ons wil sê, hoe het Godse liefde volmaak geword vir ons? Dan kan ons maar sekerlik sê, God bewys sy liefde daar in Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Reg, toe kom hy en hy sterf vir ons. Nou het sy liefde vir ons volmaak geword. Sy volmaakte liefde het nou gestalte gekry in my leven. Reg, so nou sê hy, nou bewys God sy liefde, sy volmaakte liefde daarin, so dat ek vrymoedigheid kan hee in die oordeelsdag. Maar ons het gesê, vrymoedigheid moet ons koppel aan die kleed, aan die breilofskleed, want die oordeelsdag is dan nou hierdie breilof, is dit daar nou nie, as ons dit dan nou so wil stel. Nou goed, en dit is die kleed van gerechtigheid. En dit is wat hy vir ons gegeet, hy het zonde geword, so ons die kleed kon kry, so dat hy vir ons dit kon geë. Je sê in Jesaja 61 begin met, sê, hy sê, die geest van die Heere, Heere is op my, om die Heere my gesalf het, om my goeie boodskap te bring. Van wie praat hy? Wie praat hy so? Dis Jesus, dis die breidegom wat praat. Recht en nou sê, ek het gekom om vir die ootmoediges, hierdie verlossing te bring, om vir die gevangenis een vrylating uit te roep, en die geboeid is een opening van die gevangenis, hy sê, dit is waarvoor ek gekom het, ek het gekom om sonde te word, so ek hulle kan wikkel, in die mantel van gerechtigheid, raad, right. nou het ons die mantel van gerechtigheid, en nou sê, nou die liefde volmaak geword, wat die liefde gemaakt, die volmaakte liefde het vir ons die mantel van gerechtigheid gegeen, en nou weer, Romeine 5 vers 12 van 18, ons hou aan om hierdie goed te herhaal, want het moet, een tweede natuur in ons harte wees. Dier die misdaad van een en die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood. En net soos dier een misdaad het vir allemaal tot veroordeling gekom het, sê vers 18 van Romeine 5, hy sê, so sal dier een daad van gerechtigheid, een daad van gehoorzaamheid, die van Jesus Christus, dit vir allemaal wees, tot rechtverig van die lewe. Ondou jy weet hulle genooi, weet hulle gaan haal in die straat, die goeie is en die slecht is. Wie weet God gaan haal? die goeies en die slechtes, vir wiek Jezus kom sterf, vir die goeies en die slechtes. So beide die fariseer, arrogant en al, en die tollenaar, onvrymoedig, beide van hulle, is gerechtverdig, daarom het Romeine 425 25, gesê het, sê, hy is oorgeleverd terwille van ons, fariseer, tollenaar, sy oortredinge, en hy is opgewek, terwille van, as gevolg van, die fariseer en die tollenaar tollenaars, rechtverig maken, Jy sien die fariseer en die tollenaar toe hy gebid het, was hy nog onder die ouwe verbond het gesê, as jy sal ek. En toe het die fariseer het gemis, want hy het nie geasjie nie. Maar die tollenaar het het nie gemis nie, want Jesus sê, die tollenaar het eerder, God, hy sê nie, hy is geregverig nie, hy sê, die tollenaarse gebed het om eerder in een posiesie met God gebring, as die fariseer Maar so die tollenaarse gebed vir hom gehelp het, sou die tollenaarse gebed om vrymoedigheid gee in die oordeelsdag. Hoeveel ouwens roep uit, dag na dag, Heere, wees my sonder genadig, om dit morgen weer uit te roep, en die dag daarna weer uit te roep. Wat sy vrymoedigheid gaan so'n persoon in die oordeelsdag hee? Hy sal eerst moet uitroep, wees my sonder genadig voor hy, kan antwoord op die vraag, wat maak jy hier sonder een breid of steed aan? Jy sien so, die fariseer kon makkelijk omgedraai het, na die kruis, kon daar hy fariseer gaan staan en sê, heren, ek sien nou, het was hy my werke nie, dit was hy die wet nie, hy die wet kom volbring, ek staan bankrot voor u, dier geloof ontvang ek, my rechtverig maken, dier geloof wikkel u my in die mantel van gerechtigheid, jylle gedink hoe die fariseer gelijk het, miskien was hy naam Joosef van Armatea, miskien was hy naam Nicodemus, hoor jy hoe soos hy gebed verander het, Dink bykie aan die tollenaar, gestel net die tollenaar het na die kruis het vandag, gestel ons staan vandag in die tollenaarse skoene en ek slaan op my bors en ek sê, o oh God, wees my zonder genadig. Wat sal ek dan sê? Wat sê ek as ek dit sê? Dan beroep ek my op die kruis, wat 2000 jaar gelede was. Die liefde van God het volmaak geworden, het gaan nie, het het. Hoe kan die tollenaar dan vandag bid en sê, God wees my zonder genadig. Ek is dit nie meer nie. Door die misdaad van Adam, het die sonde in die wereld gekom, door die sonde die dood. Allemaal gesondig ontbreek hulle die eerlijkheid van God. Door die eendaad van gehoorzaamheid van die een, van die Seen van God, het het voor allemaal geword. die rechtverig maken van die leven. Hy is oorgeleverd door wille van ons sonde, ons ongerechtighede. En to hy ons rechtverig verklaar het voor God, is hy opgewek. En nou dat ons rechtverig is, sê Romeine 5 hy sê, Omdat ons dan nou, die die geloof gerichtverig is, voor God ontskuldig staan, aan Godse standaard voldoen, vrymoedigheid het, hy sê het ons toegang tot die genade wat ons nou staan. Het ons in die eerste plek vrede met God. Vrede, wat die Griekse woord hier airene is, wat beteken, het ons een met God geword. En nou gebruik Jezus aanhoudend hierdie voorbeeld, en hy sê, die koninkrijk van die hemel is soos een kindje. Ons met die koninkrijk van die hemel is soos kinderkies ontvangt, Het jy die vrymoedigheid van een kind gesien? Hoe jy die vrymoedigheid, hoekom? Hoekom? Hoekom is die kinders, wanneer verloor kinders hulle vrymoedigheid? Het jy al gesien, hierdie kleinkies, hierdie klein kleeterkies en pleeterkies, as hulle op hierdie stadium is, die ongelooflike vrymoedigheid wat leid, om vir amal te glimlach, om met amal te gesels, hoekom? Om daar geen minderwaardigheid in hulle is nie. Wat gebeur? Hulle Hulle groei op, En dan leef hulle in een saamleving, wat hulle bind, aan minnewaarigheid. Hulle sit in die gemeente, en hulle roer een bykie, en iemand sê, die mense kyk vir jou. Sit stel. En wat leer hulle? Wat gaan die mense sê? Hoor jy die minnewaarigheid? En ons leef in een wereldstelsel, wat kinders en mense en ons self beoordeel, aan wat ons doen, en nie aan wat Jesus gedoen het nie. Aan wat ons doen en nie wat Jesus gedoen het nie. Daarom het jy vandag nou nog die fariseers wat sê, ons het het gemaakt, want ons hou die wet. Ons het die vraag gevraag, van hoe diep af is het zonde? As ek die wet onderhoud, ek mag nie op sondag zweem nie, ek is baie kuis, ek zweem nie op sondag nie, van hoe diep af, as ek in die water stap, van hoe diep af word het zonde? Hoi, dit is die fariseer wat hierdie goed uit omself uit wil recht kry. Maar die kleed van gerechtigheid is om te sê, Heere, jy dit vir my gedoen. En besef jy, dit is vir die fariseer en vir die tolle naar al gelijk. En so is dit vir my en jou. Maar ek wil by een ander punt kom, en dit is Johannes skryf ons 1 Johannes 4 vers 17, sê hy het sy liefde vir ons volmaak gemaakt, so ons vrijmoedigheid kan hee in die oordeelsdag. Nou verstaan ons vrijmoedigheid. Ons verstaan, as ek die mantel van gerechtigheid het, as ek verstaan wat aan die kruis gebeur het, en ek verstaan, dat Jezus nie gekom het nie, jy sien, dit gaan nie oor wie ek glo, nie het dit glo, nie, dit glo nie, wat ek glo, wie ek glo is in die achval nie saak, ek glo God, ek glo sy Seen, ek glo Jesus Christus, maar dit helpt my niks, dit het my verjaarland niks gehelp, om te glo in die Seen van God nie, want die duivels glo dit ook in hulle sidder, maar wat my leven verander het, is toe ek ontdek het wat hy vir my gedoen het, en toe ek dit kon aanvaar, Toe ek aanvaard, toe ek kon geloof wat hy gedoen het, wat het hy gedoen. Hy het my die kleed van gerechtigheid kon gee. Hy het my verlos van my sondes, van my sondarskap. En ek kan nie meer op my bors slaan en sê, wees my sondar gedadig nie. Daarmee sê ek nie, dat ek nie fouten maak nie. Maar wie wat sê ek nou, ek sê, heren, dankie dat vir die prijs wat hy betaal het, ek het het aanvaard. Dis geloof. Jy sien, geloof is om, om te ontvang wat God gegeet. God sê, ek gee jou my gerechtigheid. Ek skenk jou, dit is geskenk hy wil die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, dit is geskenk, Romeine 5,17, hy sê sal in die lewe eers dierie een, namelijk Jesus Christus, so nou kom hy, hy kom geef ons die geskenk, en as ek die geskenk ontvang het, dan bring het my een vrymoedigheid, maar, hierdie oordeelsdag dan, hierdie oordeelsdag, hoe werk dit? Wanneer is jou Wanneer is jou oordeelsdag? wanneer gaan die oordeelsdag wees? Want jy sien, as ons in Afrikaans luister na hier ding, dan klink oordeelsdag soos, a, is a groot examen wat ek moet gaan slaag en dis die finale examen, as ek hom nie maak nie, gaan ek nie herkrij nie. As ek die examen nie maak nie, is ek verewig verloor. Dis die oordeelsdag. Nou hierdie man, wat van ons lees, wat nie breiloftleed aan het, nie niks kon sê, nie geen vermoedigheid gehad nie, sy oordeelsdag was die dag, toe die koning by hom kom staan, vir hom sê, hoe het jy hierin gekom? Jy het dan nie breiloftleed aan nie, en hy kon ek sê nie. Dit was sy oordeelsdag. Die resultaat was, hy banne en voet is gebind, en hy is die buitenste duisteren is uitgewerp, waar daar geween is, en die van die tanden. Nou vraag vir jou, wat van ons? Wacht daar vir ons, so het oordeelsdag? Wat is jou oordeelsdag? Jy sien die interessante van die, ons gebruik altyd die woord, dat is drie woorde in die Grieks, ek maak het nou makkelijk, dit is nie helemaal so makkelijk nie, maar ek vereenvoudig dit. Dat is drie woorde in die Grieks, die primaire woord veroordeel in die Grieks, is die woord krinu. Krinu wat beteken, om te onderskui, om duidelijke onderskui te tref, letterlijk om te weeg, om dit op die skaal te sit, om die offer van Jezus, op die skaal te sit, teenoor my sonde, en sê, wat er jy weeg die zwaarste? Weeg my sonde so die foute wat ek maak, die mislukkings van my lewe, al die goede wat verkeerd geloop het, weegt dit swaarder as die bloedoffer van Jezus, of beweeg die bloedoffer van Jezus swaarder as die oortreding en die sondes en die mislukkings van my lewe. Dis oordeel. Dis die woord kri no. Dis die grondwoord om te weeg. Wat die skaal gaan sê, is een verbuiging daarvan, dis die woord kri En kri sê, die skaal sê, dat Jezus' bloed dat Jezus' offer met een offer vir altyd volmaak die wat geheilig word. My ander woorde, dat daar die offer van Jezus, Hebrews 1014, dat daar die offer van Jezus nie gekanceleer kan word door die fout wat ek gaan maak. Hoor mooi. Ek kan nie my rechtverig maak in my stand voor God, kanseleer door wat ek doen nie. Ek kan het nie doen nie. Ek kan het glad nie doen nie. Sê jylle? Want daard jylle die, die maagde, daar was 10 maagde. Allemaal was maagde. Daar was 10 maagde. Hulle was allemaal maagde. 5 was verstandig, 5 was dwaas. Die verstandigheid het wat gehad. Hulle het vrijmoedigheid gehad. Hulle het breilhofsleed gehad. Want, die gave van die genade, die mantel van gerechtigheid, word verteenwoordig, die die Heilige Geest in ons. En as die skrif van die Heilige Geest praat, dan praat hy van olie. En die vijf wijse maagde het olie gehad, hulle die heilige geest gehad, hulle die mantel van gerechtigheid gehad. Die vijf dwase maagde was ook maagde. Hulle was ook rechtverdig. Hy het goeies en slechtes genooi, onthou julle. So lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. Hy het wie gerechtverdig? Die wereld. Nie partij gelos en partij gevat nie. Daar is die lam van God, waar die sondes van die wereld wegneem. Alright. So hy het Hy het allemaal sy sondes kom vat. Maar wat was die probleem met die vijf dwase maagde? Hy het was rechtverig. Maar hy het nie die geest gehad het. Hy het nie die mantel van gerechtigheid aanvaar nie. Hy sien waar die oordeelsdag gekom nie. Hylle oordeelsdag was die dag toe die breidegom kom en hylle allemaal opstaan en sê, maak gereed, gaan die te tegemoet. En hy het nie oorlie nie. Daar is nie een offer oor nie. Hulle offer was toe hulle moest gaan oor al. My vraag is, wat is my en jou oordeelsdag? Die dag wat ons duidelik ondersky. Wie wat was Godse oordeelsdag? Golgotha. Daar het God die sondes van die wereld geoordeel. Daar het God my en jou sonde geoordeel. Luister wat sê in Johannes 4,18 vers 17 het gesê, so dat jylle vrymoedigheid kan hee in die oordeelsdag. Vers 18 sê, Daar geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde, drijf die vrees na buiten, want die vrees sluit een oordeelsdag in. Hoor jy, ons begrip van een oordeelsdag, is daar gaan een dag kom, waar daar gestraaf gaan word. Nee, wanneer gestraaf? Wanne was Godse oordeelsdag? Die dag toe die straf wat vir ons die vrede aanbring, wat vir ons een met God gemaakt het, dat daardie dag, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, dit was die oordeelsdag. Dit is Godse oordeelsdag. Hy sê, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Hy sê, met andere woorde, as ons dis bang is, as daar nog een moendlikheid is van straf, dan beteken het ons het nie volmaak geword in die liefde nie. Dan leef ons nog steeds in vrees, En wat is een ander naam vir vrees? As ons na vandag sy woord kyk? Onvrijmoedigheid. Hoor jylle? So, solang daar vrees is, sal daar onvrijmoedigheid is. Die tollenaar het geweet, die kom groot moeilijkheid. Daarom vrees hy. Hy sê, jylle, ach vergewe my. Jylle, wees my sonder genadig. Hy, heren, hy sê, ek herken. Maar kyk mooi, as ons verstaan, dat die liefde volmaak geword, dan besef ons, my en jou oordeelsdag was die dag toe ons by die kruis uitgekom het en die volmaakte liefde van God raak gesien het en besef, met een offer, het lief altijd en aan ons zonnes oortredingen denk hy nooit meer in die hoekom want die offer daarvoor is daar gebring die straf daarvoor is gedra die liefde het volmaak geword so besef jy nou my vrijmoedigheid besef jy dat ek en jy ons verwacht nie, een oordeelsdag, wat sê, wat gaan ek sê, Jere, gaan ek genoeg krediet hee, soos die fariseer, het ek genoeg gevaas, het ek genoeg tiendes gegeen, he. dit gaan nie te sprake wees nie, hoekom, my oordeelsdag het laag kom. besef jy, dat my en jou oordeelsdag, leen nie verlede, ons het vir die oordeelsdag het laaggekom, Wat sy verskil gaan daar wees in die vrymoedigheid wat jy tegen God het, terwijl jy hier sit vanmorgen? Of jy hier uitry en jou karol en jou laatste asem uitblaas en voor God staan. Wat sy verskil gaan dit wees? Geen verskil nie. Ek het klaar by die oordeelsdag gekom. Ek het vrymoedigheid in die oordeelsdag. Ek sê, ons praat so oor gemeente en ons die verlede week begin by die beeld, wat die heren vir ons gesê het alles wat jy op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees, alles wat jy op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees en ons gesê, dit is eindelijk niks anders as hy herstel van wat met Adam gebeur het en God het vir Adam gesê, onderwerp jy die aarde neer daar oor, so hy kon net so wel vir Adam gesê het, Adam, alles wat jy op aarde bind het sal so wees, toe Adam die vijand sy teenwoordigheid op die aarde bind, dier om te gehoorzaam toest het gebonde in hemel Dis wat hy sê. En nou kom hy nou gee hierdie eerlijkheid, in die reeskapijk, geef Petrus terug. Hy sê, Petrus op hierdie rots bou, op hierdie openbaring, dat Jezus die Christus is, dat hy die gesalfde ene is, wat die sonde van die wereld kom wegneem, wat ons in die mandel van gerechtigheid kom wikkel, wat vir ons vrymoedigheid voor God kom gee. Op hierdie openbaring bou ek my gemeente. Die gemeente sal dus bestaan, of die gemeente sal groei, die gemeente sal bot, die openbaring van wie Jesus is met ander woorde, sien julle nou wat is gemeente gemeente is nie een klomp ouds wat by mekaar kom uh, met een gemeenskapelike visie om te sê, ons gaan een duizend wees of ons gaan so groot gebouw of sit of ons gaan al hierdie projekte goed doen dit is die gemeente nie God het dageliks to die gemeente toegevoeg wie die wat by die oordeelsdag dag gekom het die wat gered is wie is gered is die ouds wat by die kruis gekom het die ouders wat besef het, die ouders wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang het, die kleed van gerechtigheid in die mantel gewikkel is, soos een breidegom wat priesterlik die oogversiesel ontmint, gereed vir die breilof, versier met die juwele van Godse geest, waar julle, dis hoe die gemeente gebouw word. Jy sien, ons concept, ons concept waarmee ons groot geword het, was een concept van kerk, En kerk was een instelling, was een organisatie wat lidmaat het, waar jy in een register opgeneem moet word en waar jy, ek wil amper sê, toegangsheld moet betaal. Maar wie wat gebeur met ons? Ons het daar in die groep, in die massa gesit. Ompeer het een ding gesê, en hy het gesê, die jimmel is nie een plek waar een mens uitspoel nie. Hy sê, dit is nie een plek vir slapakies nie. Hy sê, die jimmel is een plek waar manne en vrouwe, uitkom wat een pad moet God geloof het, wat een besluit vir God kon geneem het. Ek wil sê, gemeente is een plek waar ek in betrokken raak, in geboren raak, in die geboorte is die geboorte uit gees, is die inwikkel in die mantel van gerechtigheid, anders is dit die gemeente nie, en daarom sit ons in een situasie waar kerke en organisaties en ouwens wat my self gemeente noem, maar dit nie is nie, waar die ouwens net in een gezichtsloose massa sit, Ek wil vir jou so sê, een gemeente, die gemeente, is nie een blokbespreking, jimmel toe nie. Is nie een blokbespreking vir gezag nie. Die gemeente is die plek, waar God elke individu, elk een afsonderlijk klein of groot, toegevoeg het in hierdie heerlijke mantel van gerechtigheid. God kom by hierdie een nou, hy sê, daar is skare, nee, God loop hulle letterlik een vir een dier, hy sê, ek wil elke een boote kreet van gerechtigheid aan hee, ek het een saak met elk een persoonlik jy is nie een nommer by God nie God ken jou by die naam hy het jou by jou naam geroep, hy jou ongevormde klomp geseen, hoor hy die vrymoedigheid wat David het, in persal 139 groep hy dit hy sê, heren, hoe wonderbaar is ek nie, nou dit, hier is nou een les vir die fariseer Hoor, gaan David een op, hy sê, Heere, hoe wonderbaar is ek nie? Maar dan sit hy net te kom aan, hy sê, Hoe wonderlijk is ie werke nie? Hy sê, Heere, wie ek is, is nie wat ek gedoen het nie, wie ek is, is wat ie gedoen het, en ek erken, en ek sien raak, wat ie gedoen het met my, dis wat David sien, dis vrymoedigheid. Hy sien, wanneer ek die mantel van gerechtigheid raak gesien het, en die spiel gaan kyk het, 2 Korinties 3, daar gaan staan het, met die onbedekte gezicht, soos in die spiel die heerlijkheid van die Heere aan het, en besef het, dis ek wat ek sien Maar ek sien die heerlijkheid van die Heer dan besef ek, niks daarvan kom my toe. En niks daarvan is as gevolg van my vermoe of my prestatie nie. Dit alles is op grond van die offer wat Jezus my gebring. Dit nie fantastisch nie. Nou het ek by my oordeelsdag gekom. My oordeelsdag is afgehandeld. En nou wandel ek, nou wandel ek in die heerlijkheid. Ek wandel in hierdie teenwoordigheid. Ek het vrymoedigheid. Aan my sonnes oortreding word nie meer gedink nie, daar is nie meer een offer voor nodig nie. He. Daarom het ek nou met vrymoedigheid kan ek toetree in die heiligdom. Kan ek in Godse teenwoordigheid staan. Kan ek in my vrymoedigheid met om praat, met om gesprek voer. Daarom is ek opgeneem. Is ek toegevoeg dier God self. Elke individie afzonderlijk toegevoeg tot die gemeente. En wie wat die oomlik as ek op so manier toegevoeg is in gemeente, dat is ek eienaarskap gevat dan is ek deel van die gemeente. Dan het ek nie meer organisatie nodig om my aan te huts, om my aan te moedig, om my te mobiliseer, om my te motiveer, om dinge te doen, en dinge in stand te hou nie. Nee, wie wat? Dit sal van sel wees. Hoekom? Want God het my, met sy eie hand, opgetel. En hy sê, ek het jou ongevormde klomp geseen. Ek was daar, toe jy kunstig gewee was, in die diepte van die aarde. Nog voor jy in die moederskoot gevorm is, het ek jy op jou naam geroep, gaan sê, jy is God sê, jy is nie vir my nommer nie, jy is vir my speciaal, as ek die gedagtes wat ek aan gande jou koester, gedagtes van vrede en die onheil nie, dan is die gedagtes nie gedagtes, wat ek soms hoe so uitspreek, so in die algemeen oor allemaal nie, God sê, dan kom staan ek by jou, en ek vluister het in jou oor, sê my gedag aan gande jou, is vrede, nie onheil nie. My gedachte aan jou is oor volle toekomst. Hy sê, ek het jou gewikkeld in die mantel van gerechtigheid. Jou oordeelsdag het gekom. Jy het duidelik onderskuit getref. Jy het by die voet van golgetag gekom en duidelik onderskuit wat is die waarde van die offer wat Jesus gebring het en wat is die waarde van die tekortkominge wat daar in jou vleeslewe kan wees. En veel meer veel meer sal hulle waar die gave van die genade die gave van die gerechtigheid ontvang in die lewe heers, dier die een namelijk Jesus Christus. Ek wil julle sien met 2013, ek wil oor hierdie gemeente uitspreek in 2013 dat ons gemeente sal wees. Dat elk een van ons toe sal laat dat God persoonlik by elkeen van ons uitkom, dat ons elkeen persoonlik met om gemoeid is. Dit voeg ons saam tot een lichaam. Dit sal hierdie lichaam laat funksioneer, soos een lichaam. Iemand het een dag geklaag en gesê, ons praat gemeente, maar ons is nie gemeente nie. En dit is soms waar. Ons is lief vir mekaar in die breed, maar ek wil vir jou sê, het ons rechtig hierdie contact met mekaar. Die uitdaging vir ons gemeente is, ken ons mekaar is ons betrokke by mekaar. Gee ons genoeg om vir mekaar, om daar te wees vir mekaar. Of het ons verval in die hele concept van kerkisme, van organisatie, om te sê, ek is deel van die blokbeespreking, ek is deel van die organisatie, en daar is andere ook, ek weet van. He. Kan jy hoor, waar kom het vandaan? Had die heren vir ons gesê het, verlede jaar, wat betekent het om vir oud te sê, ek denk aan jou, ek staan saam met jou, Dit is mooie woorde, maar wat hy beteken het. Maar jy sê, as ek besef, dat ons elke hand uitgesoek is, dat God ons in, in die moederskoot, voor ons in die moederskoot gevorm is, toe ons ongevormde klomp was, toe ons nog een klomp selliekies was, het God ons al geseen, het God ons al geroep, om een profetische uitroep, om een profetische spraak vir die nazies te wees. Besef jy, dat as ons so gemeente is, sal ons lewens die profetiese woord wees vir die nasies. Hieraan sal hulle weet dat julle my disippels is. Hieraan sal hulle weet dat julle my boodskappers is. As hulle my liefde in julle vir mekaar sien. Mag dit vir ons wees in 2013. So dat ons waardelik gemeente sal wees. Omdat ons oordeelsdag gekom het, omdat ons vrymoedigheid het, omdat ons duidelik onderscheid het, wat die waarde is van die kruis, wat die waarde is van die offer. Omdat ons woordeskat, die noordeelkomstig verander het, en ons in hierdie heerlikheid, in die voorrecht van vrymoedigheid, in sy teenwoordigheid kan gaan leef, vir die jare wat voorle. Amen, vader, ek dankie, dankie vir die woord dankie heren dat dat jy wat so groot is na my toegekom het na elkeen van ons toegekom het jy wat gesê die nazies is soos een stoffie aan die emmer nou as die nazies soos een stoffie is aan die emmer, waar kom ek dan uit en voordat ek was het jy al my ongevormde klomp gesê Voordat ek nog gebore was, het hy al my al by die naam geroep, dat hy in die grootheid met elk een van ons een saak uit te maak het vanmorgen. Elk een van ons geroep het met die hele geroeping. Dankie vir die voorregeren om toegevoegd te wees tot die gemeente. Om een te wees van die lichaam. En dankie Heere dat, dat ons mag besef vanmorgen, wat die grootse geleentheid is, om die lichaam te vertoon, om u te wees, om soos wat ons mekaar ondersteun, mekaar lief het, mekaar betrokke is, vir mekaar daar is. Heere, om so hierdie beeld te leef, so dat die wereld daar buiten dit kan raak sien en kan weet dat hy ons liefgehad het, kan weet dat ons die disciples is. Ons eer die vader, ons sien nie in ons midde, ons sien die woord in ons harte, ons, ons wil kom in hierdie jaar wat voor ons is, hierdie jaar kom omhels en sien met dit wat ons oog nie gesien en ons oor nie gehoor en ons hart ook nog nie opgekom het nie by die veel meer, die veel groter, ver be wat ons kan bid of dink vader, in hierdie intimiteit van verhouding met u ons eer die vader in Jesus naam amen Amen moet iemand iets sê nou gaan geniet dit wees dit, kom ons gaan leef dit